На робітфак я пішов на перший триместр, щоб йти разом з дружиною, яку теж прийняли до першого триместру. Ректором інституту був товариш Стрільбицький, світла пам'ять, про якого незгасно горить в моєму серці. Це був, якщо можна так сказати, світлий більшовик, чула і сердечна людина з великої літери. І от почалася учоба. Лектор по хімії, товариш Фінкельштейн, почав нас знайомити з елементами світу, з киснем, водним, азотом і таке інше. Він каже «Кисень», а я з задньої парти оксигеніум, Він «Водень», я «Гідрогеніум». Він «Азот», я «Нітрогеніум». Тоді Фінкельштейн, між іншим, мені не подобалося, що він казав, що все в природі – Побудовано без усякої участі розуму. А відкіля ж геніальне визначення Маркса матерія думає? Тоді Финкельштейн каже: А хто там із вас такой умний? Сасюра, я підвівся. Идите в третій триместр, а жена? І жена пусть іде. Ви їй поможете. І от я на третьому триместрі Робітфаку. До класу входить викладач української літератури, товариш Єрофеєв. Між іншим, тоді вийшла хрестоматія з укрлітератури професора Плівако. І основники-студенти вивчали мене по всій Україні. А я вчився на робітфаці. Цікаво? Такі казуси могли бути тільки за диктатури пролетаріату. Єрофеєв почав за списком знайомитись з робітфаківцями. Коли він дійшов до мене і назвав моє прізвище, я підвівся. «Сидіть, сидіть!» Я сів. «Ви не родич того сосюри, що пише вірші?» «Ні, це я». «А може ви його брат?» «Та ні, це я». А потім професор Єрофеєв, коли закінчував свою лекцію, часто питав мене «Ну як? Правильно я говорив?» Мені було це дуже смішно. І це примусило мене задуматись. факт, по суті, повторював те, що я знав ще з агрономічної школи. Навіть там знання давали глибші й ширші. Іти на основний, як мені пропонував товариш Йогансен, що викладав в інституті, так літературу я знав краще за першого ліпшого професора літератури. Я з 12 років вже був знайомий не тільки з російською класичною літературою. З українською я познайомився пізніше, з громадянської війни, і особливо після неї, але й з світовою, через російські переклади. Так що мені мало чого було робити і на основному. Наприклад, хіба викладали там таке. На поемі Пушкіна позначився величезний вплив французького слова о полку Ігоріве пісні «Песні Араланді». Портрет Петра списаний буквально з портрета короля Філіпа. Глаза сіяють, лік прекрасен і так далі. Або «Франки маврів рубають, колють, ріжуть і у Пушкіна». Швед, русский, колет, рубит, режет. Так що мені було нема чого робити ні на фації, ні на основному. І я покинув учобу. І став просто поетом. Правда, в партійних документах у мене записано, що я маю незакінчену середню освіту. Бо в мене немає диплома про закінчення вищої освіти. Але мій диплом – мої три томи вибраних поезії. Це не нескромність, а образа на наших партійних бюрократів, яких я терпіти не можу, які усяких чинуш, що загубили свою людську душу за согласовать, оглубити, провірнуть, протереть з пісочком і так далі. Ішли роки. В мене було вже два сини – Олег і Коля. Чомусь я дуже любив Колю, схожого на мене, з очима глибокими і повними якогось досолодкого почуття темного блиску, в якому потопав мій зір. І я, що довше дивився глибину його очей, все дужче любив його. А Олега я теж любив, тільки не так сильно. Віра вже була студенткою агробіологічного факультету. Я все робив, щоб вона закінчила освіту. А вона, як у всякі дрібнобуржуазні натури, вийшло, що вона не селянка, як казала мені і партії, і її за це виключили з партійних лав. Вона не мала почуття вдячності. Якось вона байдуже зверхньо сказала мені, «Ти лінтяй і не культурний». Я спитав її, «А що таке шваповська оболочка?» І вона, біологічка, не змогла мені відповісти. Ну, Між іншим, ще в агрошколі ми вивчали фізіологію, гістологію, ембріологію і таке інше. І от почалося, як наслідок розрухи, що нам лишили війна і революція, безробіття. Ми йдемо з Вірою Майданом Тевелєва, і на вітрині Віра побачила гарну кофточку. «Купі мені цю кофточку!» Я «А бачиш, Он дядьки хліба просять!» Вона «А, -а ти мене не любиш!» «Ясно!» Я ж її одягав добре, і особливих потреб в нових кофточках у неї не було. Ну, словом, колишня свердловка і політрук ескадрону стали звичайною міщанкою. Навіть сестра її, що жила в Москві і вчилася на інженера, писала їй, що «У тебе біа міра сазірцань, а сузілась да розмірав головки». А я вирішив покинути Віру, коли вона закінчить навчання. А сини Сини? Як я забув про синів? Особливо про Колю. А не знаю. Якийсь гарячий туман кинув у тьму мою душу. Бо не тільки за це я вирішив покинути Віру. І не за те, що вона приховала своє соціальне походження. Останнім приводом для розлуки було таке. Якось я Вірі сказав, ми вже кілька років жили в новому будинку письменників «Слово». Віра. Когда ты окончишь ино и будеш работать, ты будеш мне помогать хоть ежемесячным взносом квартплати. Нет, я свое жалование буду посылать матері. Мені було так важко матеріально. Я бився як риба обліт, щоб допомогти вірі вчитися. Сам же я не вчився і, можливо, заради неї, бо вдвох нам було тяжко вчитися. Був же тоді Олег, ну, з матеріальних причин. І чи не це було основною причиною, що я покину вчитися? Бо я все ж заздрив вірі, що вона матиме вищу освіту, а я – ні. Хоч товариш Ікс казав мені, що в мене знань на професора, але вони не організовані. А організацію знань, систематизацію їх дає тільки вища освіта. І це я визнаю й зараз. Бо в мене є провали і в математиці – я не вчив ні тригонометрії, ні логіки, ні алгебри, не кажучи вже про вищу математику і астрономію. У ну, природничих науках я підкований добре, але це ж не все. І мені часто снилися сни, що я студент, то парту університету то просто університету. І це вічно терзало, та й зараз терзає мене.